Ek is lief jou, saam met Corrie, maandag en vrydag om 5 Goeiemiddag en hertike welkom by my program, Menslief, ek is lief vir Van ons gesels, oor allerende dinge, hoe om een mens meer positief te maak, en hoe om waarde aan een mens lewe te gee. Maar voor ons voortgaan, eers is die muziek, en ek het vir ons die heerlijke muziek met drauwtafel, eerst ek vir die moeses, met 'n vroelijke bata bata, kom ons geniet om. met a pata pata heerlijke vroelijke muziek en jy is aanskakel by Net Radio SA en jy kers met my korie met my program Menslief, ek is lief vir jou. Vandaag kyk ek na vertrouwe en as mens nou denk, wat is vertrouwe? Is dit om daardie mens om jou onvoorwaardig te vertrouw met jou leven? Denk een bykie daar oor en laat weet vir my hoe voel jy oor vertrouwe. Ons kyk wat word daar gesê oor getrouwe. vertrouwe. Vertrouwe is iets wat die mens voel. Emoties wat met vertrouwe geassocieer word sluit in. Kameraadskap, vriendskap, liefde, akkoord, ontspanning, en gemak. Vertrouwe is beide een emotionele en een logische handeling. Emotioneel is dit waar jy jou kweesbaarhede aan ander mense blootstel terwijl jy gloe dat dit nie misbreik sal maak van jou openhartigheid nie. Logisch is dit waar jy die moeilikere van wens en verlies opgeweeg het, die verwachte net daarvan bereken het gebaseer op data, wat jy verkryd uit die persoon persoonse optrede, en die afleiding daar uitgemaak het, dat die betrokke persoon op een voorspelbare manier sal reageer. In die praktijk is vertrouwe iets van beide. Ek vertrouw jou, omdat ek jou betrouwbaarheid beleef het, en omdat ek vertrouwe het in die menselike natuur. Daar is een paar verskline maniere, waarop ons ons vertrouwe kan definieer. Ons kyk dat het is dimensies van vertrouwe en daaruit voortvloeiende definities van vertrouwe. Ons kyk na paar voorspelbaarheid. Een normale deel van menswees is dat jy gedurig bezig is om te voorspel. Ons denken bouw ons modelle van die wereld, gebaseer op ons ervarings, en wat ons vertel, en gebruik dit dan, om te raai wat volgende gaan gebeur. Dit stel ons in staat, om bedreigingen raak te sien. Om ons daarvoor voor te berei, en ook om planne te maak, om ons langtermijn doelwitte te bepaal. Betek hier kry mens die waarschuwingstekens, en die wil nie, dit aanvaar nie, wat het nie glo nie, en ignoreer dit, en dan breek daar die persoon, wie so onvoorwaardelik vertrouw het, jou vertrouwe. Die hoogste vlak van onvoorspelbaarheid is 50%. Een betrouwbare vijand is verkiesliker as 'n onbetrouwbare vriend. Ek weet tenminste waar ek met die vijand staan. Ons kyk na die definitie. Vertrouwe beteken om te kan voorspel wat ander mense gaan doen en wat er situasies waarschijnlijk gaan ontstaan. As ons ons kan omring met mense wat ons vertrouw, kan ons vir ons self een veilige oomlik nou en uh, selfs een beter toekomst beding. Ons kyk na die uitreiding van waarde. Die grootste deel van ons betrokkenheid by ander mense is gebaseer op gee en neem wat die basis is vir alle bezigheid sowel as vir eenvoudig verhoudings. Op sy eenvoudigste is hier die gee en neem die uitraal van goedere. Ek geef jou twee skape vir een koei. Dis makkelijk om waarde in sylke materiële onderhandelingen te bepaal. Dinge raak meer kompleks wanneer minder konkrete krachte betrokken raak. Hy ouwer gee aandag en ral verliefde. Een maatskapie gee nie alleen betaling nie, maar goeie werksomstandighede in ral vir die intellektuele en fysische inspanning van sy personeel. Waarde uitreiling werk om met ons dinge verskillend evalueer. As ek die hele trop skap het, maar geen melk nie, kan ek bezigheid doen met iemand wat die hele terop beeste heet, maar nie kere nie. Dit is hierdie beginsel van wederkeerigheid wat gemeenskappe saambind. In waarde uitreiling is ter sake, wanneer ons niet in volle zeker is of dit wat ons ontvang, dit is wat ons verwag nie. Wanneer ons een kar koop, wil ons nie een voertuig koop wat van die verkoper weet dat daar probleeme is nie. Wanneer mens advies kry in beestheid, wil jy hee, dat het op feite gebaseerd sal wees, en nie op wilde opinies neem. Vertrouwe beteken, dat ek een waarde uitreiling met iemand anders doen, ten spuite daarvan, dat ek nie volledige kennis van die persoon, sy bedoelings en die dinge wat hy aanbied heet nie. Dit is nogal, betek hier waar, betek hier nie, denk een bykie in jou eie lewe, aan mense wat jy vertrou heet, wat jy nou nou meer vertrou nie, of mense wat jy dalk nog steeds probeer vertrou, wat jy ook maar nog in die rug steek. Ons kyk na vertraagde wisselwerking. Uitrulling gaan nie slechts oor die onmiddelike uitrull van koeieskapen, trukies of soene nie. Wat maatskapie en gemeenskap rechtig laat werk, is dat iets nou gegee word, terwyl die terugbetaling eers ergens in die toekomst geskiet. Die voordeel hiervan is, dat een mens meer soepel, of een soepel omgeving kan skeep, waar hy dit wat jy nou nodig het, kan kry sonder dat jy al reeds daarvoor gespaar het. Vertrouwe word nou specifiek belangrik, omdat mens nie andersens iets geef en niks nie. Die uitstel wat hierdie deel is van die wederkerige reling, voeg een hoofdvlak van onzekerheid toe wat hierdie vertrouwe beperk moet word. Wat dikwels die gauwe reel noem, is eindlik een eenvoudige formule om vertrouwe te skep. Doen aan ander, soos jy aan jouself gedoen wil hee. Dit skep die dynamiek daarvoor dat ek nou vir jou iets gee met verwachting dat ek ergens in die toekomst iets terug sal ontvang. Nog een definies van vertrouwe is vertrouwe beteken dat ek nou iets gee met die verwachting dat dit terugbetaal sal word, moendlik op een ongespecificeerde manier, op een ongespecificeerde tyd in die toekomst. Die questbaarhede wat hier so blootgestel word, is wanneer ons ander mens vertrouw, gaan het nie net oor die uitreiding van objekte nie. Dit kan ook wees, dat ek myself moet blootstel op een manier, waar die ander partij voordeel kan trek uit my questbaarheid. As ek karbeheel wil koop, maar ek weet nie wat die goede prijs vir die kar is nie, kan jy vir my lieg om so een beter prijs te kry. As ek kan vertrouwe vir jou van my probleeme by die werk vertel, kan jy dit teen my gebruik om jou eie loobaan te bevorder. Alhoewel die gevaar van die vergelding of skuldgevoelens jou kan keer om my blootgestelde koiesparede te misbruik, kan ek steeds zeer kry en aan die kortste eend trek as jy daaran sal toegeen vir ons transaktie om suksesvol afgehandeld te word, moet ek kan vertrouw, dat sylke probleme nie sal kan ontstaan nie. Voor ons by volgende definisie kom, van vertrouwe, is nog een stukkie, my siek, en ek speel vir ons, Roger Whitaker's, da I don't believe in F anymore. Hier kom my.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 illusion, is an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. Roger Whitaker met I Don't Believe In If Anymore As jy nou nie ingeskakel het jy is ingeskakel by net ‘n Radio SA en jy keur sams my korrie met a mens ek is lief vir jou ons kyk na vertrouwe en die volgende definisie vir vertrouwe is as volg vertrouwe beteken dat ek ander mense die vermoog gee om my kweesbariede uit te byt maar toch te verwag dat hulle dit nie sal doen nie, so wat nou leer van vertrouwe hoe dit werk en hoe om het te bou as jy dit goed doen sal ander mense altyd vir jou daar wees en dit is stikkie gekry in psychology today en ongelukkig het ek nie uteer daar nie so vertrouwe is baie belangrik, vertrouwe is belangrik In al ons verhoudings, het sy dit met jou gade is, of met jou kinders, of met jou boedies en sissies, jou vriende, vriendinne, so vertrouwe in die mense lewe is belangrik. En as daar die vertrouwe geskend word, dan is dit nacht in die mense lewe. By tyd hier maak dit so seer, dat het voel as op jou hart uit jou lichaam geskeer word en nou kyk ek hoe om weet te vertrouw as daar die hart uit jou lichaam geskeer is en daar op getrap is as jou vriend of vriendin of jou man of jou vrou of a boete of a sissie of tak a kind of a ouwer jou in die rig gesteek het. Geskeende vertrouwe is baie soos opgefrommelde papier, het is moeilik om al die kregels uit te kry soos sy Shanda Light. Vertrouwe is die broose voetstuk waarop verhouding zet sy tussen liefdesmaats, ouwers, kinders of vrienders is. Word het geskend, is die gevolge seer en ontstellend. Maar kan vertrouwe volkome herstel word, of sal die krakies altyd daarna in die verhouding weis? Dis een moeilike pad om haar uit te kom. Maar vertrouwensbreek kan weer volkome herstel, so verklaar, sielkinnige betie rol, van die kykuitstherapie center, in die kaap, en sy sê, dit kan soms selfs, ‘n verhouding verbeter, herbou jou vertrouwe, die verlies aan vertrouwe, is seker een van die pijnlikste resultate, van menselike verhoudings, wat verkeerd geloop het, so sê dokter Roos Abredenkamp, is sielkinnig van Kenrichs, Wanneer vertrouwe verloor geraak het, is dit baie moeilik vir die betrokke partijen om sinvol te gesels en uit te werk wat verkeerd geloop het, sonder dat die gesprek in konflik ontaard. Dis slechts na die pijn van die onthouding vir is, dat die betrokke partijen kan begin gesels oor wat die situasie voorafgegaan het en hoe om die situasie recht te stel. Ons kyk nou na paar bouwblokke Hoe om vertrouwe daar bou wat dit beskadig is? Die eerste bouwblok is, erken die pijn. Die eerste ding wat die betrokke partij moet doen, is om uit te vind waarom die pijn vir elkeens so geweldig groot is. Die persoon wie sy vertrouwe geskaad is, is gewoonlik uiters geskok in die een persoon aan wie hy sy lewe, liefde, en leed toe vertrouw het. Gevolgelik is sterk gevoelens van verraad, selfs misbruik en diepe emotionele pijn by die slagoffer aanwezig. Hy of sy moet hierdie emoties en emotionele trauma begin verstaan en hanteer. Totdat hierdie emoties van die slagoffer nie dier die oortreder erken word nie, is daar min hoop vir verandering. Het is belangrik dat die twee partij die emotionele skade wat angerig is, moet erken as deel van die geneesingsproces, anders sal dit nie werk nie. Die tweede bouwblok is skulderkening en ware berauw. Die beste is vir die oortreder om te erken dat sy of haar gedrag onaanvaarbaar was en tot verwijdering tussen hom of haar en die ander partij geleid het. Die herstel van communicatie moet in die eerste plek van die oortreder afkom. Om hierin te slaag, moet twee take afgehandel word. Eerstens, erken wat gebeur het, en tweedens, aanvaar verantwoordigheid vir die pijn wat jy veroorzaak het. Om dit te bereik, moet die oortredende partij met soveel detail as nodig, twee verklarings maak. Een skulderkening? Ja, ek was by een andere persoon betrokke, en berauw? Ek verstaan dat ek jou diep seer gemaakt het en jou vertrouwe in my vernietig het. Hierdie twee verklarings draag ek krachtige boodskap. Dit vertel die slagoffer, dat sy of waar emoties van pijn en verraad werkelijk en verstaanbaar is. Skulderkenning en berou kan ook die diep inpak op die skulde gee. Ware berou vir ander mense. As jy verantwoordelijkheid neem, die pijn wat jy veroorzaak het, is jy meer geneig om nie weer die selfde fout te herhaal nie. Die derde bouwblok is volkome eerlikheid en openheid. Die volgende stap is om alles op die tafel te blaas, die volle waarheid. Geneesing kan nie plaasvind in een klimaat van volkome eerlikheid en openheid. Die slagoffer sal baie vraag aan die oortreder op om die onvang omvang en die ergens van die oortreding te verstaan. Die oortreders wil ongemakkelijk beangst en onzeker voel oor die waarheid en dat probeer om vraag te vermaai of vraag te beantwoord. Soe houding gaan die saak ten diepste oplos nie en eder wantrouwe verder versterk. Dit verg een dapper mens om foute en oortredings te herken. Meestal is het ees moendlik om sinvol te begin communikeer dat die volle waarheid uitgekom het. Die partij moet weder, wederzijds ooreenkom, dat hulle vandaar die oomlik af geen verder geheime vir mykaar sal heen nie. Anders kan hulle nie in diepte en sinvol met mykaar communikeer nie. Die persoon wat die vertrouwensbrek vir oorzaak het, sy volgende taak is om geen verdere leens te vertel of vir te probeer vind vir sy of haar gedrag nie om oop eerlik en deersichtig te wees, is nou die belangrikste. Jy kan s'n nie eens oor klein goeitjes jok nie, want die situasie en die ander persoon is nou besonder sensitief. En as jy jok, kan het jylle verhouding verskrikkelijk skaad. Jylle moet nou soveel as moontlik communikeer, en niks ooploos vir interpretasie nie. Kom ons luister ees nog een stikkie mysiek, en op die draaitafel, het ek Barbara Streisand met Memory, kom ons geniet om die kom hy Barbara Streisand, Made in Memories Ek kyk na die volgende bouwblok van vertrouwe en dit is ruimte en sensitiviteit As jy die vertrouwensbruik veroorzaak het is dit nou uiters belangrijk om glad nie selfgecentreerd te wees nie maar eder op jou maatse behoeftes van die oomlik te concentreer Die vertrouwensbreek is juist daar, om het jou eie behoeftes vooropgestad het, en die grootste fout wat mense dank maak, is om met die verhouding voort te gaan. As jou maad dus sê, of as jou maad dus sê, hy of sy het ruimte nodig om dier die situasie te werk, genom daar die ruimte, al wil hy elke dag tonig boodskap bestuur, en homofaar so probeer terugween. Of as hy in sy indigting, Wil hy het vir hom of haar, al voel hy ongemaaklik daar oor. Wees ingestel op wat die ander partij nodig het, en wees sensitief daarvoor, in plaas daarvan om op jou eigen gevoelens en percepsies te focus. Die volgende bouwblok is vergifnis. So belangrijk, soos wat het is vir die oortreder om skuld te herken en berauw te toon, is dit vir die slagoffer om te vergewe. Vergifnis kan 'n moeisame taak wees. Dit is dit is 'n nie 'n een eenmalige gebeurtenis nie. Daar kan goed na skry word dis 'n vergeef en vergeet. Vergeet beteken dat jy letterlik moet ophou onthou wat met jou gebeur het en dis onmoontlik. As jy belangrike gebeurtenisse deurleef het, is dit juis soms goed om te onthou sodat jy volgende krisis beter kan hanteer. Vergifnis beteken dat jy die oortreder vir sy of haar daad vergewe. Dit beteken nie dat jy die daad goedkeer nie. Wanneer jy gereed is om te vergewe, kan die stadige precies van genezing begin. Dit is ook die tyd waarin enige ander geheime wat in die pad van groter intimiteit staan, opgeklaar moet word. Vergifnis is eindlik een gesamelike daad, wanneer die oortreder die skulderkenning en die berau van die oortreder aanvaar, sal die oortreder vir die pijn en seer kan om verskoning vraag. So word het een wederseidse daad tussen en toe partijen. Die oortreder moet ook hom of haar kan vergewe. Die siste bouwblok is die bewys van verdienstlikheid. Dit is noodzakelik dat die gedrag wat door die verhoudingsblik geleid onmiddellik gestaak word en nie weer herhaal word nie. Om vertrouwe in te boesem moet die oortreder betrouwbaarheid demonstreer en bewys, en nie eenmaal nie maar dierlopend dat vertrouwe stadig en met verloop van tyd weer opgebouw kan word. Dit is die twee kante van die minstuk. Vertrouwe aan die ene kant kan net herstaal word met betrouwbaarheid aan die ander kant. Verdienselike gedrag gaan of oor veel meer as nie die staak van verkeerde gedrag. Geskende vertrouwe vat tyd om te herstel en vir daar tydperk moet die beskadigde verhouding jou prioriteit wees. Dit is hoes kinders wat syk is. As jy syk is, kry jy byna al jou aandag terwyl die ene kinders en dinge minder aandag geniet. Die selfde geld vir verhouding wat syk is. As jy dit rechtig verhouding herstel moet het vir jou een tyd van jou grootste prioriteit wees. Al beteken dit, jou lewe is vir hierdie tyd, een beetje buiten balans. Dit kan weer naar normaal terugkeer, as die verhouding gezond is. As vertrouwe in jou hewelijksverhouding geskend is, gaan jy dus elke aand tot 9 uur werk, of nie werk nie. Jy moet bereid wees om vir die tyd jou verhouding, jou eerste prioriteit te maak dit is jou verbindnis, wat dalk nie genoeg was nie. Dit geld ook vir die beginsel van recht en verkeerd in verhoudings. Dit gaan nie nou oor recht of verkeerd nie, maar oor wat die beste vir jyde verhouding is. Die vraag is, is jyde sensitieve verhouding, gaan dit nou bou of afbreek? Dit is gewoonlik een baie makkelijke vraag om te antwoord. Jy wil dalk nie nie, is normaal met jou lewe aangaan nie, maar jy moet ook eers vir tyd tijd Die volgende blauwblok is realistische verwachtinge. Alwe partij moet verstaan, dat die haarstaapresies uiters moeilik gaan wees. Daar gaan ty wees, wat die slag overkwaad, hartseer en emotioneel, alles tegelijk gaan wees. Die emoties is a aanduiding van die mate, van emotionele pijn, wat die slagoffer ervaar. Die oortreder moet erkenning aan hierdie emoties gee, en die slagoffer toelaat, om hierdie emoties te lig. Dit sal ook help as die oortreder erken, dat hy vir die emotionele pijn, van die slagoffer verantwoordelik is, en iets daaromtrend wil doen. Moen verdedigend optred nie, en moen die emotionele pijn, van die slagoffer, mina, mina, mina, minimaliseer nie. Aan die ander kant, moet die slagoffer verstaan dat die oortreder nie hom of haar doelbewis wil zeer maak nie. Dikwels verstaan die oortreder nie eers mooi waarom hy of sy by iets betrokke geraak het of iets onbehoorlik aangevang het nie. Om die oortreder so onduidelik en skaam oor die gedrag is, klink die verduidelikings dikwels leeg en vals. Daarom sliet nie help om te probeer verduidelik of verdedig nie, om dit na verskoning sal klink. Kom ons luister, ees nog een stikkie muziek, en op die draaitafel, het ek, vir ons, ademtas, met draadloes taal. Die son gooi my raadjes, die val okaar roep. die blauw pond, sy so val tot boel. En ons luister vir elvers, om gij en koers toe. En die hou brein oude, vry die meile, stik vir stik. kerkse skadi op graafry nek is die breinkaarse tank vol en die driver my kreks na die verkoeking weer richting te kry en die wind onwaai vir my as ons virby reed en onthoud Dit raadloos dag Van stoeriteit op Bamba En my hoop af wat Dis my staties wonder Vaad die hel In andre standen Oor hen onthoud jy nog Dit raadloos dag Oh my friend I'll comfort Let Jesus forgive, play in And sometimes for love A die oude karo Met z'n wolgerboom sansets En die draadloos wat raats Ja die heet is vol Soos duizend jaar terug Maar koers doet z'n woorden Hang verhaal tegen En een glamlaag lied Heine om sy oor, van een man wat net in die Bijbel het weer misgloot. En een kort ronde kan ie wat achterom staan, met een vaderhoek en een vlieplak sal sy self die droogte vir jou. loes daar van stoer die te op zien bamba en my hoop waar wat is in die staties wonder waar die hel in andere standen oor en onthoud jy nog die draad loes daar met houd Hier man, ons van hierheen kom ver. Wat sê jy ek nie bly basta. Wat sê jy sou op ek nie plan the step. Virworde jy kry en verloor dit ek sief vir jou. Jy is is vir ewig, maar waar is jy nou? Sal hierder blind raak, as om jy les aan te sien, hoe jy jou handen vat in jou na, en nie meer aan my, denk nie, dis net te veel vir my, is dit nou heel voorbij? Sal hierder blind raak, sal hierder doel voor, wat ek hoor hoe julle nou sê dat jy vir eelsam wil wees en niemand anders reg was nie, dis net te veel vir my, is dit nou heel voorby sal so hier die do, doel op do, do. Ek dit vir jou moet sê Hoe ek nog elke dag dink Dat ons lewe saam kon he Dis net te veel vir my Is dit nou heel voorbij Sal hier dit stom raak Ons Adantas met Radoesda en Ternele met vier woorde. Ons kyk na die volgende bouwblok in ons verhouding en dit is toeltreffende communicatie. So al die partij besluit om die verhouding nog kans te gee, moet hulle al communicatie met mekaar verbeter. As hulle besluit om die verhouding te beëindig, is dit steeds belangrik om eerlik en ooplik te communikeer ten einde tot een redekoor eenkomst te kom. Die betrokke partij kan door openhartige, eerlike communicatie die fouten in die verhoudingsbegin raak zien en kreatief na oplossingsbegin soek. So neem elkeen verantwoordigheid vir sy aandeel aan die verhoudingsverbrokkeling en soek saam na oplossings. Hierdie aanvaard die betrokke partij dat die gesamtelijke taak heet om om te bereik en sal elke paarkie self bepaal wat er doofwitte hulle moet bereik om ‘n meer sinvolle verhouding met mekaar te hee. So omskip hulle een levenskrisis en ‘n geleentheid vergroei. Die laaste bouwblok is, of dis nie een bouwblok nie, dit is een kouwe skouwer die laaste gedeelte Albei partijse samenwerking is vir die volkome herstel van ‘n vertrouwensverhouding nodig. Maak die saak of dit ouwe kind, kind, ouwe man, vrou, vrou, man, of vriend of vriendin en andersom is nie. Dit beteken nie, jy moet dadelijk moed opgee as die ander persoon anvankelijk ongenee is nie. As daar anvankelijk die is, kan jy door jou gedrag en houding te verander, bewys dat jy verandering wil maak. So kan die ander persoon sy toegeneendheid win om die kiese te maak om hom of haar weer op te self ververtrouwe. Jy kan die ander partij nie doen om hier die te maak nie, maar jy kan hom of haar oortuig. As jy maat nie kies om weer te vertrouwe nie, gaan jy echter narings kom nie, want die vertrouwingsverhouding moet van twee kante kom. Die terugwen van verlore vertrouwe kan een tijdsame precies wees. Hoe lang moet jy aanhou probeer om iemand sy vertrouwe terug te wen sal afhang van hoe belangrijk die verhouding vir jou is. Partijmense gaan dier jaar probeer, ander gaan een maand probeer, elke mens moet vir hom uitmaak dat hy tevrede is met wat hy ingesit het en hoe lang hy probeer het. As jy voel jy het nie rechtig moeide gedoen nie, sonder suksies, kan jy tenminste vrede heet, dat jy probeer het. Onthou, Rome is nie in een dag gebouw nie, en nie geld vir vertrouwe. Puit vas, en hou die einddoel in gedachte. En onthou, ons amal is maar net mens, ons amal maak foute, ons amal sê, en of ander tyd, of doen, en of ander tyd iets, wat ons nie moet doen nie, wat die volgende persoon bitter bitter seer maak, en hoe liever mens die persoon het, of na nadrie persoon aan die mens is, hoe seder maak die mens, as daar die verhouding geskaad word. Kom ons luister nog een stikkie muziek, en op die draadtafel het ek Kenny Rogers met Through the Years. I can't remember when you were there when I did care for anyone but you I swear we've been through everything there is can't imagine anything we've missed can't imagine anything the two of us can't do. my life around The sweetest days I've found I found with you Through the years I've never been afraid I've loved the life we've made And I'm so glad I stayed Right here with you Through Remember what I used to do? Who I trusted who? I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. I know how much we have, I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day, you've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Denny Rodgers meet through the years. Bezoek geris ons webwerf by www.innetradio.sa.co.za Natuurlijk spelen die radios die ook daar. Jy kan met enige telefoon of rekenaar saamkeuner. Loer geris rond daar. Daar is ook potgooi van vorige programme. En die nie het gemis gaan sluit aan ons Facebook groep en gaan like ons Facebook blad. ons Facebook blad. Nooi al jou vrienden en familie om saam te keir net by net Radio SA. En dit nie wil adverteer op die radio nationaal of internationaal eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris. Op die webblad onder die hoofie kontak ons is daar vorm pie wat jy kan inval en ons sal terugkom met die pakket wat jou saak sal pas. En dan dan jy en dit nie al bezig volgende vlak en die kieberuimte wil neem, kontak my geris ek kan vir jou een webwerf bouw, ek kan vir jou door my naam en selfs, een gratis SSL, sekreteitsysteem, op jou werf, so jy kan een wankelkie opzet, en veilige betalings neem, en onthou Google, penaliseer jou, van die begin van die jaar af, en dien jou webwerf, nie een SSL op opiet nie, plaats om jou webwerf, gratis oor, na ons hosting maatskap by USL services en kry a gratis SSL systeem vir jou webwerf. Contact my, jy kan enten, met behulp van die contactvorm by www.netradio.sa.zo.za vir my boodskapjes stuur of jy kan vir my e-post stuur by kori by netradio.sa.zo.za en dan jou woordkens wil bemerk Nationaal en internationaal reeds gedrukte boeken of e-boeken, dit kan ook gratis op ons wanko gelaai word. Jy kan mykontak vir meer persoonlede, jy kan ook gaan na www.boeket.co.za en as jy boeken het wat geproeflees of vertaal moet word, ons kan help. Selfs al wil jou boeken audioformaat, op een serie bemerk, kontak vir Kathy by Kathy by netradio.sa.co.za vir een kwotatie, sy plaas daar die boek van jou op een serie met prachtige achtergrondmuziek met daar die satijn stem van jou. Kan hier samenwebwerwig of gaan na in Gaan volgens my op TuneIn, jy kan met enige telefoon, Android, tablet, rekenaar, skoot enige plek, enige tyd wereldwijd. Kan hier al is dit op die hoogste bergspits of in jou huis? so lang jy toegang tot die internet het. Op 10 en, gaan jy dag net een beetje meer betaal en data, as jy op die webwerf gaan betaal, of met ons directe skakelkie, wat op enige internet platform werk, gaan geris en luister op die webblad na ons programme. Bye bye, dankie vir die saamkeier, bly ingeskakel in die ty wat daar nie lewendig program op die licht is nie, daar is die heerlijke muziek om jy saam te keier, 24 uur elke dag. Bly ingeskakel ons dit, om sy weer vanavond, Dr. Tini Eiders met meditation op die licht, dit is kost vir enige seel, moet nie nie, keier saam met ons. En indien jy dalke program wil aanbiedt, Of indien jy dalk op soekers na internet radio vir jouself, kontak my gerus. Ons kan jou help as jy opgelê word om jou eie radio program in te bied. Kontak my, stuur my e-pos by curry by Netradio is oop en sie dit. Of indien jy dalk op soekers is vir jou eie radiostasie, ek kan jou daarmee ook help. Indien jy dalk iemand soek om jou na straatjobil wiper voor te neem, kontak my, indien jy bemerking wil doen vir jou producte, kontak my geris, ek kan jou daarmee help. En op hierdie noot gaan ek jou groet, een liefde aand verder, baie baie dankie vir jou saamkeer en ondersteuning, en ek gaan uitspeel met Freddy se sy oogies vir my, Lekke vroedik, lekker vroedig, lekker aand verder, tot ziens. Jou onschuldig het jou hoopies geswaai Toe maak jy, oh ja, toe maak jy Die wind het lichies door jou haare gewaai Toe maak jy, oh ja, toe maak jy Toe maak jy